Utsu mandokak. Zag e, e, e, e, e, e, e. naiako, ala alamandu. Ez bata ez bestianik, utsu mandokak. <tune> Utsumandokan, Charles Bideganekin ahate eta antzea solaas, Carmen Diez Mintegi antropologo-feministaekin aldi zikusiko bestiak beste, emastiak nulas korpitz ideal ten diktaturaaren preso bizitzen ahaldien eta gotzon barrandiaranekin ez dok amairuen garaialat sartuko GIA Çuma da ka. Haşgitin. E Ihizlaiaren ihisen idea eta kalite kavaliak familian edo ihizlaien artian jaten dutie. Uskalheri hontan euskantsa da han hebenka gei beitia orkatz eta basour de jatiak. Jate zitanei basakavaliak eskentzen dutie ben menyuetan. Egiten dutuguni osketa Hanitz suspetsagariak balinbadia ben sanotarsuna dela eta pentsahalganezake mendi oian eta tarta artetan libreki badabiltzan basakabariak sano-sano eta osagarriai minik egin gabe tri pataka jaten ahal dutugula. Bena errealitatea ydu jala ez da etxit halakua. Ansez edo Zanhaien sanotarsunaz arduratzen den egitura nazionalak, hiutan hoita ta hamabio realdeko txosten batetan behitio Basakabale hoik metal, pesu, deitu pusu eta produkto kimikos kalkatuik dutugula. Basakabale handiak dia gehihen bat kosatuik, izan orkatz, orei, ala basurdiak. Kabale inosent hoik alha eta musurka badabiltz belhar eta heroden lekietan. Hentako, Oian bazter batetan ala undarkin kimikoen mugetan sortu janhaia bera da. Behesketahunen egiteko gai ez izatiak kadiom dioxina eta furra bezalako goxokiak gaintizten deizoe eta berbidetik agi hoien gozatzen haigieneie bai kosahoi iganazten. Aipatu gosoki ez beste heinez kanpokoko Plomusio niederrae agertzen da aztertuik izan dien basurde jilen gibel eta ginharietan. Kosahunen uturria parte janhaietai korabalin bada, beste parte bat, plomia ziki, ihizlaiek egarten dutien baletaz jin leite. Bala hoik gehuago eta sofistikatiakago omen dienez, kavaliaren korpitzian sartziaikin leher eta zaparta egiten die, eta hain beitan bala pruskak barreatzen dia errauts eta guke geho zietan gu e kausitzen dutugu. Anses delako egiturak che cashu haushe yushki hartsendy. Siakines Francia sokota gysiak kuntytan hartus cashik milio atter de inisla ibadiela eta hoiek, ben familia eta lagunak badutiela anses dio gue corpizian plomue prezencia e handiena iniste kadela. Ahulkatzen du, urtian jiutan baizikez berasakabale jatia, eta debeku gorria emaiten die espantxeetan dien emazter eta haure rebai. Hots, kabale salvazia zibilizatzen aida, erren ahi beita, gue zibilizazioen hunek sortu dutian gaitzekin aitzina baduala eta bat egiten diala. Apetituhun! He ceases. He ceases. He ceases. He ceases ne gune data aginioka. No AT, mes AT edo lita an zara ipatu behituluratu niti diten dela eta ATre bai Anathem les Janatides françaises et Oriane Nori kentzenduro ats exzen no shunu garibat alas shubotagas ora txerbait espeitateko nolaitent dut zen, ana tenetikorak. Bai, bai, onate, ba, late, latinala bai. Orduan lehen unshaped ja tenzeta leite basen uh, mintsat zitu manera, erresirsinuen uh, bastan ahatea salchan, oihua saldan eta antzarra bat gerrenean. Anzahar bat nun, gerrenean zer da gerrena? da très méchta oxiax sendena ta itzulitatzen dena. La broche, la broche gerenia, gerenia. Ja. Uh, besta, lia, maute, itz, izbat, ba, gerrena es? Gerrena. Bestalia bai. ja. motete beste bai. Orduan Canard Sanchez, non Canard da sen dende baten itsena ma bira genmendean, zeizeratik Charles besama. Bai, Berdin edo pont eta uh -huh. Ah, na temi hilda eta kane e basen o aitane françois de reteno ut cheitia eh sincèrement non ah je suis canné retikorad canné oui bada la canne quelque chose bada fusil battre at tai bil seto meringada euh amicusen bereciti banain guroan rebai at arrenabe dita hori Taori kastronitza da dit, baina da gut at, ate ate adina eztero egiten egiten ditalde ditalde ditalde banak. Guke bai. Ate. Bon. Horudian atetan, ba dira baskarte eta bana etzetuetan bazen ate mutia edo ate mandua. Mandua omen egiten zuten hosela dibelik o berena eta zerratik mandu uh, startit Edo espaitiira orozari edo espaitute ten eztarit. Uh -huh. Alaldiz baren jazerrat jazerak edo karranka herile. etahararien uh -huh. eg, dato egiten zen. Negin ez biziki bilzen pegagoga de toktan landesetan nai dira urtan. Ordinko zerdineganeik amikuzen jaten mendi eza egin zela. Eman izen galtatzia indiieratzia eta mundi angoa da. Oa izabaldu da, bestalian ere, peio eta alako bentetan baitakite merkatu bat dela, banabergia da. Lehen, etzenen beste, bestalia bat ere. hemen. hola. Eta deitzen di, hane, foie grasza daitzen di. Foie grasza, ez dakite zer den foie eta pate, eta behar dina. Baita dute, hon batez. Jo batzen, ahate franxesa qui le canard a couvert. C'est où on voulait Jean-Claude et ce soir stop j'allais pas le pote. Mais on peut l'avoir inscrit à eux et hier parce qu'on se rapporterait et zela uh, debeikatua AT frantsesori data jaime baitzen Trosia da. ba zen zuten arraintia zela. Olaspallie ehinduna arapatu dudan hori. Gerro badira AAT basaldienak ohgeitziz etxetan eregeitatan ibiltzen ziren, eta uzten bere inbat ziren meH berde eskapatzen ziren eta hogean Ola Kentsen vienakon, mosten vienakon, edaz, most... ...puntabat. Batian materet. <laughs> ah, de shoreka ekin ez ziak. Ez zen, urkuntua eiten ala. Voila. Mio harnekeetxean bai, ehek arptuntak mustuikmena gu, eka ziak biak. Ah, siek bat, zet <laughs> Eta, gero... Hekin ez dut mintzatzeko manera anitz eza zen, salbu nahi bain baduzzu inutila egin egiten da, hori da AATari errika erratestea. hori uh -huh. bon, egiten da. Beinan ba beste irrez.z yes, AATat ez du antzarra bizzen bat mintzatzeko manerarik. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. banana berdin honda. Bye. I tipi gineak egiten ginian badik holako onomatopeia ke joku tipi tan vasellahen hen zen bata noat noat noat eta bestiak hostia ah ha tia ke beitu segoi bai bai bai benan ni tori deusabar ensundu laksana len bana anzarraretin e e manchesta da biskiavate anzarrat entsinan eta hile direla eta eta noat noat Anzara, arrak du ma natzen, nire eta ja, ja. berne, haat, haat. Ahai, ja, ja, ahai, ja, ja. ahai. So Zeta arra nado ikusti ea, haa, hoi. Ahai, ja, ja, ja, ja. ahai, aurretan rotatzen ziren, ja. lakor kontinak eta wai ez dakit oie, transmititzen diren eta anitzetan ez dute nahi, espeita ahas eta ja, ja. nikusti. Ego egine YouTube eta zetakia ja, Whatsapp eta hoi dituzak. Ja, Laksaren, baina anzara az mama mandoka, uchu mama mandoka, uchu mama mandoka, isch kan iratia, Eta Charles Bidigan gue mai shua ren hizaka hochtanüzig, etenal di tipivate eginen dugu karla 10 minte gien gana jumbeno lehen. Hausu hau eginendu ki alozeko anobi da lun ekin ama kantoia ekartendeke Itat <tutu> nasubira <tutu> intzilarikaura eznaki aninsez sen amaren Ham hanneu bidalalan eta be ganen gitzaitzra ama den baten ganat, bena ez amatarsunaz baitez bada hitz egitea Carmen eh, parka diesmintegiek ilanko hitzordia besteagoik gabe, eh, antropologo feministak eh, ikertu eh, emazten realitate motikotanesken artekua oaikuan behen unba spait kirol myndian eh, egonez bestiak beste haipagei emaztek eh, eta jasaiten dien kor, eh, korpitz ideal baten diktatura eta Estela, sui nahi korpitzekilan nulan ahal. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Gogoratzen aise itxarro bordak esaten zuena, berak footing egiten du, korrika ibiltzen da eta begin eta beste entzun zituela mutilak esaten eta ala potolo egin korri potolo eta hori gizonezko bati etsaiola holkoik esaten. Bai, noski hori, bai. Gorputzaren aipatu da etorain eta niguzek kirolarekin lotuta isugarresko garrantzia duela. Zereneska asko bere gorputza ez basaio gustatzen Bautolo, edo, edo ondia dalako, edo beste neskabaino ondia guakot, ez dira usartzen bere gurputsa publikoan azaltzea. Horregatik, zuko sondo esan dezu. O sea, kalean botako dizula, edo zein gauza. Eta kirolarekin lotuta, honi eh, baenatuta, neska galbatetik mutia bestetik, fenotipuak oso markatuta daudela. Eta, eta gure gizartean, emakumeak modu batetik izan behar gerala. Emakumeak, izateko. Eta ez badezu betetzen, neurri hoiek, ja, mm, zaude, ez dakinola zan, ah. bai, arazoa ditu. Arazoa ditu, arazoa ditu zo. Neska bat, oso nik ikusten detorain, eh, bederatzi urteko neska, jolasten, eh, kirola egiten, futbolean, Neska bat, baldin bada, haundia oa bestea baino, ja, ba, jende guztia, beida, ze, ze potola, ze haundia, ze, ematen du mutil bat, e, hola, bet, hagoan dago, e, jende guztia, lehen e, gero egunean, negelditu nintzen, hile zuelako neska, ere, zaki komentatu gen behin hemen, ose, ja, neska guztiak, hile luzeluzia dara matea man ustekin. Neska bat, baldin bada, hile motxak, Ja, jende guztia, neska da, ez da neska, ez da kizer. O sea, nola bete behar degun emakumeak e, e, araudi, oi, egez, araudi, oi, da, da, neska bat, dezberdina baldin bada, edo bera, bere burua dezberdina sentitzen du, baldin bada, ba, ja, ez da usartzen publikoan. E, Pasabear da, edo inguruan inguroan, eukibear da, e, ba indarra amaten zaion eta hori kentzen bestela, ez du egingo. Ni hori bai ikusi dago ere. Gorputsarena da zentrala. Gaur egun duela, ja urte batzu konturatu gara, ikerketa egitera gauan, gu, gu, gu, gure gorputsa garela. E, ja. Orduan, erdike gana idu, guhe komentariuek ohartu gabe, ere, bada epaitzen dutela? Epa, enoski baietzen. Bai, gure komentariak eta emakumeok ere ez gera konturatzen askotan horreta ez, eta esaten dugu, bueno, kultura majistad honetan bizi garelako, ez? Eta han kirola, nola kirola, riburu sarigera sortzen diran askotan goi mailako kiroletan ahasoak emakumeak desberdina direlako. Emakume afrikanak, afrikarrak adibidez, Desberdiñak, bueno, desberdiñak, se ni direla. Por pucha hoiek beti daude eh, eh, eh no da, la daude be, be, begiratuak. Eak e, benetasko emakumeak diren. Eta gaur egun egiten diote frogazko. Gaur ge bai. Ahora bai, ahora indago eh, makume bat Sudafrikarra daramala ez daki zenbat urte horrekin eta beste batzuk ere Be fi, begiratzen, ere bere gurputza biluzik, makume bada baino barrutik ere hormonak ez daki zer begiratzen. Aber testosterona zenbat eta claro nik beti esaten de baino testosterona de, de no ke deno daukagu testosterona. Baina nor jartzen du neurria zen bat izan behar da. Ba, bueno, basatzen ba, bada hori, zer, ba, hori bat, ez dakitzen de bat izango da, bat, izango de da de berrego baiti, ez dakit, ja susmua sortzen dira. Ez da la benetazko emakumea. Eta hori, klaro, emakume potente dira dako. Ie duela gutxi kamerunen egon naiz. orain eta ikusten gendun, eta zaten unbeia zen, nolako emakumea dira. Dira, pu, oso handiak. Hemengo gizon esko, baina asko esan diagoak. Ordu, nek, dute, eta jartzen badira, kiro lageten baresko seguraski, ba, ba superatuko dute neurri batxuk, ez, ez dakit, nik ero gorputsa barruan. Baina bai, hori, bai, e, bai, maloen pia hori egiten da, emakume askokin. Eta hori, baidatik aparte, gure munduan, hori ere ikusten da txiki txikitatik. Neska haundiak, nik uste dut, hori igual egin behar genuen behin e, ikerketan batez, ez, ez dira lausartzen publikoan agertzea, bere gorpuza desberdina ikusten diralako. lako. E, ekusten dute bere gorpuza haundiagoa edo botolagoa edo eta hori oso fuertea da. E. Ezen bat sufrimen, eta aldiz, mutilak ere, ez basa iegustatzen futbola edo kirola, eta ustazen bazaie beste jokuak, eta baldin badira ba, ba, ba, ba, bere gorputza ere finagoa edo la ere sufritzen dute. Gura zuen ganik, eta gizartearen panikoa sortzen da homoseksuala direla? Bai, hori segituan, marikoia. Bai, hori da, be, be, beraien artean mutitzoak ere sortzurtekin, ja erabitzen dute itza, ez? Eta hori da, ba, bueno, hain... Hori, bai, hori da Entera tu zean? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eh, gazte, gazten, eh, egin dugu taldean azken ikerketa izan da eh, gaztekin. Hemen sortxi, hemen urte, egoetan urte arte, eta bai, egin dugu ere homosezuala, eta ez homosezuala diren mutilei, egin eh, dugu karrizketak eta taldeetan, eta bera, bai, bai, bai, kontatzen dute, zegeizki patza ziren, txikia zirenean. Gero ja ez, gero Amasei, Amaia Zurtekin, ba bueno, baino txikia diranean bai, ba egiten dutelako. desberdina diralako. Mutil bati gustatzen basaio baleta egitea. Ja, bueno, ba, inguruko jendea bere, bere lagunak ja hasten dira. Hola, ordun bai, za, da da mm, ogorra da. Nik ustet bai neska eta bai muti ez baldin badaude. Ma, ne hurrian, ez? bere ne, suposatzen da neska dela, eta best, mutia bat dela, bain bere estatuta dago hori, ez gaudela grisak ikusten esaten edo, ez? eta grisa asko daude, baina ba, geienak zer egiten dute, ba, ba, ikusten da, eta esaten dizute gaur egun ikastoletan, dela, taldetan, mutil bat dala oso, nolazan, gaito bat edo, hola, ez? Eta hori, jar, batzuk jarraitzen dute, bere, bere bihurtzen da liderra, eta gehienak babere atxean dugu aztela, ez? Horrek, atzean badu, gero, ez dakit, ideologi, ideologia bortitz baten iturri da hori ez? Hori izatea eh, gizonezko perfektua eta emakume perfektua oso ideologia gogor bat, edo bai, reakzionario bat badu gibelian ez? Ba, igu deitu diogu beti, genero diktadura. <laughs> hori da, genero da du, genero sistema nola izan behar zera Eta nola portatu behar zea, eta nola sentitu behar dezun. hori da asuntoa, zeren generoa ez da garenok, baina zere egiten dugun. Zere egiten dugun, zere esaten dugun, nola jasten garen, nola horrasten garen, nola, nola egiten dugun, nola zer garen. Hori da, zere egiten dugun, ez da, zer, zer garen, ez da, hori eta ordundu, beti esan dago, genero diktadura batela. Ez, ez badezu, betetzen, genero sistema, neska eta zaren, e, betetzen hori, bere mandatua bere, ba, ba, ba geizki, basatzen dugu, oso geizki. Oso, oso, nik uste beti, perenzatua, be, esan behar zerala, oso boteratxua, oso indartxua, ateko ez, ni ez dute egingo hori, ni jarraitko deta hori egiten eta hori oso saia ustede dela e, egitea gazteaz eranan. Ham yeah. urtetik hemezortzi hoi urte arte saia ah, da ateratzea bakarri lortatik ez. o saia gero bai, gero bai. Gaztea zera nea, zera konturatzen, eta ikusten duzu. Neska, lau bo, zei urteko egiten dutela, edo mutiak, ba, hori eze, oso, askoz libereagoa direla. Baina gero ja, adolescentia, hori gazte momentu horiek oso zaila diran ikustedet, ateatzea hortik, ez? Badakizulako ba, aparte galdituko zarela. Ordun hori, ba, bueno, hola da Eta gu izan dugu diktadura de genero Eza, da, kultura mandatuak pf, bete, be, bete behar direla Eta ez bedesu betetzen izango zerala, da, edo la sorgina, edo la bruja Edo, edo ez da eki zer, Edo muntilla, ba, hori ba, marikoia Edo hori ez tan um toka Doka. Gue utsumandoka hau kutxilu kutxilu badua be urhatsian ba jiteko dutugunak gotzon barendiaran haiko saikuna zdok amairuko garaiaz eta behala Juzef Karikabe retzibarne be erantzaharekin zinen zaiku bena lehen, lehenik paušu bat pierpol berzaitzekin eginen duguna Michele Txekoparek eta itxaro, bordu, itxaro bordak sortutako kantoe bat Paul Bersaille seQb mané à labé ganatu que l'Uural Silhara Tammet shikabe kukaihoos lysetan, suurehitsa liian kaltsennyti saaraan. Pada kiit haidu sytydallaanun pait, ene vihoot se kohlyralle Ha me chicabe kou gai hos lyseda Sure auheneta nanunda go iparra Babaki bakarik sydyvalanumbai ene biho se concluralles go so, berazen herial maya ze koulantz erishile dan megirada baita korberria dilatsen duta zenda TORAI KERREKA HONDUAN HISTY DALLISARA MAHASTI SAHARA KELKIRI GDIRELLA ENEBI OOTSE KOLY RANDESI LARA ratike datendutorai lehenbe sala gauras matus bihara cerco tu cosu tu kycho tu cogira ene so hega zen heria maya se kolanse risiletan legirado mai te korberia Begirada maite korberria Bilautzen dut ze techendo zekarikabere txivarne ran zaharekin ebite datekineko bat. bai reiakuri uh, uh, lohibeian zirobarna egindik bon, lana izabat egindik etiko espan tupakepat ego eh? yeah? <laughs> izate nahaldik etiko lana izabat egindik nurna hike inglion lana izabat Etego go, hü-hü handi bilhakatsan dago, askarne eite nahide korren ingöia, ette dizio, kisi harikolan egin dila. Oide... Mm. <laughs> Nik bestegisa kompreni tügni anna. A miñe bat uh, Grecian haipatzen behitzen... Uh, Greciakoek haipatzen zean... Le tono de nadaide... Na beti... Eta beti nahiz et etzera ba, betratzen... Rezer, eh? Eta beti hurra galtzen... <laughs> <Shail -kules betratzen. laughs> eta beti hurra galtzen... Eta nik uste nian... A miñe bat berzen zia zela zen... Eta ene, ene but tristiak in penchatzen a e eben nintzen... Belia balimbada... Ba, Betiara be, be jorten zaik... Uh, Betiara jorten zaik belia hua... Vai? Nik zen ze horren komprenetu nian... Niki nian nia hori pentsatuik, eh. Ah, ah, ah, ah, ah. Duk, uh, hoi uh, ushen zunduguna, oso pratikoa, duk, eran nahi dik, makilabate lohin txartzen duk, eta lohianis lohia bali matabarna juiten ah, ah, ah, ah, ah. duk, eta aizaj juiten duk. Ez duk haizurka handigin beharik. Ez, ez, hoidik, hoidik. <laughs> ah, ah. Eto gien, hoi, uh, wala, mu maite, Bai, ushin bai, eh. Dik, lana izra bat egindik, ette gozzea. Horrez lusaz espantuz aiten ahaliz. Ba, mm -hmm. Sumaitaldi, isi jari spektakularadek. Uff, zelaan egindin, oho. Ja, ja, ja. Eta eh, hor tandek. Ja, ja, ja, ja, ja. Horrek, lohibelian zilo warna egindik eginko eran egin aldia. <farture> <farture> Utsumandokan azken ahamena, Rafa... Ebe ez, ez, bere konpitzea ekin, gotzon barandia ganekin parka, beti euskal idazleak eta kantagintzan gila eta, ebe Gabriela Arezti Gidelean utzik, oai sartzen dituk, e, irurogeita hamarkada hortan, euskal pizkundea daitu zen garaia. Bai, bueno, ez doka mairuren sasoian sartzen gara. Naiz eta, bon, e, Gabriela Arezti garaikidea izan zen, beraien garaikidea, eta... Arrazoak izan zituztena, bera haien artean fiskat bat zuek. Asieran bai, e, e, baina adibidez, ba Mikel Laboak beti kantatu izan zituen gaur elareztiren hitzak eta Xabierletek asieran ere bai, gero arrazoi politikoengatik eta ikuspegi ezberdinien gatik e, banatu egin ziren, eta gero... Ba, behin baino gehiagotan ere salatu izan dute, da, bueno, Nacho de Felipek berak salatu izan du, ba, ez doka mairuko enga handik ez zutela, jaso, arrespetuzko tratuan askorik. Mm -hmm. Zerzen betiko historia hori, aresti espainolistazelako zelako, zera, zigilo hori zula? Bueno, hori da, zabaldu den topiko, topiko bat, ez? Kontua da, eh, arestik eh, nazio borroka txertatzen zuela klase borroka ere bai. Borroka soziala ere txertatzen zuela, eskertia harra. Beste batzuek Euskal euskalegian? Bai, baina ez doka mairo esan desagun, gehiago lotua zegoela identidadea eraikitzeari, izkuntzari eta lurrari lotua. Gehien bat, ez? Areztik egiten zuen hori, baina baita ere egiten zuen, batzeukan klase klasek bat. Ez? Torduan klase ontzintzia hori txertatzen zuen bere poemetan baita ere ez dokamairoen hibilitakoak, esan eh? dut hartzeka dauzka poema batzuk ez direnak txorien simbologiarekin lortu zituen edo ondu zituen poema horiek eukizuten, hori hartzunaren beste zutenak, baina lanari buruzko bat ezaguna dauka, amailzait lanak itota, ez da? Baina eh, Ez doka mairukoak esango, nik esango nuke, gehiago jo zutela e, identidadea izkuntzari eta lurrari lotua, eraikitzera, ez? E, berpizkunde bat. E, eta gero, beraiek esana da gainera, ba ez doka mairuet zela bakarrik e, kultur e, elburuak zituen mugimendu bat izan, izan zela elburu politiko batzuk lortzeko bitarteko bat, eta hori beraiek esan ada. Eh? Uh -huh. José Ángel Irigaray, berak zeina jotzen den apur bat ideologo ideologoa, ez doka amairuren ideologoa ez, estetikoa hartze izan omen zen hasiera batean, hori Xavier eta esana izena jarri ziren e, Jorge Oteizak, ta bueno, diskurso bat ere eraiki zien, baina gero benetan e, José Ángel Idiraga y Sansen esdokamahu amairuren diskursoa eraiki zuena, mm -hmm. eh? Oteizarekin ideologoa izen materre bari berbari. Bai, bai, bai. Ideologoa, bueno, hori badago liburu bat eh, Pako Aristik eh, bere sasoian egin zuen 80garrena markadan Euskal Kantagintza berria deritzona Ereinak argitaratu zuena eta gaur egun ustut dute eh, katalogotik kanpo dagoela, baina hor egin zuen kostik Elkarrizketa bira bat eta elkarrizketatu zituen orduko kantariak eta idazleak ere bai eta ez ezdo kamahiruko parteide asko. Eta hor, horberaile egindako elkarsketen e, e, txataak edo pasarteak edo badaude eta bueno, hor irakur daiteke nola aipatzen duten e, norzut izan ziren e, ideologikoki, Eta estetikoki, apuruat, eh, markatu zutenak bidea ez doka barruan. Oso denbora gutxi iraun zuen, ez doka zazpi urte baino ez, baina eragina undia zuen sasoia hartan, mm, zeuden borroka nazionalak bildu egin zituzten lako, eta... Lortu zutelako kantagintzaren bitartez e, simboloak sortzea Euskaldunaren ez? Gero... Aspaldiko zea historioa duk hori kantue pikoak eta Euskal kontakizun bat eta bestien bidez eta nahizela egina ipartu egiteago eta iragan iragantzaiuetan e, emeretzi geren mendetik hasiak eta hor zerbait lortzen da Bai, bai, ba, eragina izugarria haukizuen e, movimentu honek ez igual e, iraun zituen zazpi urte horietan ez gero hortik e, bere beraien ibilbidea egin zuten idazleta musikariek, ez, ba Benito Lertxundi Mikel Lagoak, Xabier Letek edo Jose Angeliri Garaik berak, es, hoiek e, gerora egin zuten bidean, izan dira euskal kantagintzaren erreferente nagusienetako bat eta ba poesiari dagokionez Xabier Lete ere bai, ez, erreferente nagusienetako bat. Bueno, hauek hauen oinarri oinarri oinarrian segoena zen, ba E, iturri zaharretatik e, ur berria heatearena ez hau da, tradizioa ezagutu, tradizioa mantendu eta eta berritu. Ez? Eta horrekin lortu zuten ba, e, simbologia oso bat, euskaldunarentzat kantaintza sinbooz bete zuten oso nabarmena bat txoriarena ez hartzeren txoriak txoori baina hori bezala, Lurra rita hizkuntzari lotuak, ba, Mike Laboak Salvadorren bertzoa kantatzen zituenean e, kantatu zituenean sortu zuen ikuskera bat hizkuntzararekin gertatzen ari zenari buruz ez. Mm -hmm. e, Salvadorren e, bertzo famosoak daude ostatu bateran nola sartzen den eta entzuten dituen frantses eta euskalduna eta bat ari da, Frantziaren alde euskaraz eta besteari da Euskal Herriaren alde eh frantsesez, orduan eh herria da gorputza hizkuntza da bihotza lelo hori sortzen du eta lelo hori izango da urte askoan gaur egun oraindik ere ba askorentzat Euskarari buruz daukaten imaginari horretan eta iritzi horret intelektualean oinarri bat ez oraindik mantentzen da Salvadorrek E, idatzi zuen hori eta Mikel Laboak kantatzen zuena edo edo edo Egunda Santima Viña Gabriela Lestik idatzitakoa edo Urrilaren sortzi egun San Simon eta San Juda bezala esagun esagun bueno, e, kanta horiek hizkuntzari eta lurrari eta identidade bati buruzko kanta dira eta hoiek gaur egun oraindik ere kantatzen ditugu, belaunaldi batera artekoek, es? esan deno, bi edo larogeita ma bostetik aurrera jaiotakoek, igual ez dute kantatuko, segurutik ez dute kantatuko, esagutuko dute guraso entzuna, baina nik esango nuke larogeikoa hamarkada arte jaiotako ok, kantatzen ditugu, la eta izkuntzari buruz dauzkagun daukagun sentimentua, hizkuntzari buruz daukagun imaginario iruditeria eta diskursoa ere eraikita dago kanta hoien inguruan, ez? Eta zer da ordinen adin batetik aurrera gau ezpada kantatzen sertako, bueno, eskaldun gira, batzuek euskara erabiltzen dugu, beste kez nahiz jakin bostaxola, nonbait, bueno, beste beste nonbait daude. Azteroik herri he, aldarik bat dela eta ez ditu gehiago behar gorri hortan? Gaur egun, esan nahi duzu. Hori aztertzeko aztertzen ari gara, lauzti dut, oraindik ere ez du, azterketa oso sakonik egin, ez? Baina persepzio eta intuizio aldetik, guzti dut kantagintzat desente aldatu dela, larrogeta margarrena marka datik ona. gero ez egingo dugu noiz izan zen fleksio puntuna garrantzitsuena, baina... E, adibidez gaur egun ba, oso idazle gutxik idazten dio hizkuntzari e, oso kantari gutxik kantatzen dio hizkuntzari euskarari ez bada ba eh ikastolen mugimenduak edo eskola publikoaren jaiak edo edo alako euskararen lanketan korrika dela eta eh euskaren normalizazioan alde lan egiten ari diren eh herri eragileek eskatuta ez bada Enkarguz ez bada, oza, berez, keska hori ez dago, ez dago keskarik e, lurraldeari buruz, oza, ez da kantatzen, zazpi provintzigaren, laugaren, irugaren, e, horri ez diogu idazten eta ez diogu kantatzen, orduan. honetan bazegoen gu kolektibo bat, ez da, elburuetan eta Eta asmoetan zertarako idatzi eta zertarako kantatu eta nori kantatu? Biltzeko behark bate bai akiian. Bai, hori nabarmena ez e, e, e, euskalduna bere identidadearen berpizkundean ez eta azten mila bederatzieren da hiruro eta seian ez du amau amairuaz hemen sai honetan aipatu dugu be mailagotan hemeretzigarren mendean, Iparragirrerekin ere hori letretan igar igarri egiten dala, ez? Mezua oso antzekoa da, da konpondu gabe daukagun arazo bat euskaldun noltzat. Gaur egun ere bai, baina eztiogu kanta zen horri. Eztiogu idazten horri. Eh, ordua nor badago gu kolektibo bat, oso nabarmena dena beste guztien gainetik eta gaur egun e, gu kolektibo idazleta musikarien artean sortutako kantagintzari buruz ari naiz. Gu kolektibo hori ez da gehiengoa inolaz ere, kantagintzan, eta literaturan ere ez. Gu kolektibotik ni kolektibora pasatu da, hau da sujetoak bere komunidadean ze, ze, ze garrantzi duen, zer egiteko duen, zer den kolektibo horretan komunidade horretan, baina norbanakoa, eta gero oso naharmen ere, baina ni Ni era bat norbanakoa dena, ez? Oda, ja kantatzea norberak sentitzen duen ja. eh norbera pentsatzen duenari, baina ez testu inguru kolektibo batean, ezpa ba, norberari begira. Ja, ja. Orduan, bueno, ba noski jendartea aldatu egin da eta gaur egun, ba adibidez, eh e, da, gerota ta oihkoaagoa eta, oikoa goa, eta nire, niretzat beintzat oso kezkagarria, ba eh euskaldunak, ba ingelesez kantatzea es inolako hizkuntzaren negoeraren eh kontzientziari gabe iruditze sait Gotson barrandiaran ekidanko harrakortan utziko dutugula haste juntan. Dagin hastiane ez do kamairu za aiko zaiko eta ezdo do kamairu tasa aigieno. Jakin ondotik entzunen dugun kantoe ezdo ez do kamairuko bitalde edo bikide biltzen dutiara jala. Alde batetik Mikel Laboa kantuz, bestaldetik Xabier Lete hitzen egile ikaragari edera eta gustuko dudan izaren hautsa. Zerren hautsa egun batean Bilakatu zen bizigai Hautsartatikan uste gabean Noiz bai gine aden gu ernai. Eta horrela bizitzen gera Sortuz sortuz gure aukera Atxeden ikartu gabe Lanna egin azgoa zaurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu ingurulatz bat, benperatzeko premia. Burruka hortan bizida eta, hori du bere ia ekin ekintzaekin bilatzen ditu sayatze hortan ez ingeldi jakintza eta argia bide ilunak neke sakorritu lege berriak noiz bait erditu hortan jokatuz bizia Hisanen lana jakintza dugu ezagutuz aldatzea naturarekin bat izan eta harremanetan hartzea eta indarrak ongi errotuz zure sustraia glurra dilotuz bertatikan nidautea Ezaren gudaz, baietza sortuz, ukazioa lega etzatartuz, beti aurrea joatera. tera. Ez da dukana, eukitzea zein den ona, bere premiak beten nahian, beti bizidak izona. Guere zerbait bagera eta gauden tokitik emendik bertan zaiagaitezen ikusten. Hame baztertuz bertan sasizik inak behingo zerreta bide bat aukeratzen.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 Guzortu ginen, embor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten, zugaitz arda gazteak. Guzortu ginen, embor beretik, sortuko dira besteak. Urruka hortan duten, zuait zardaskagazteak. Uzortu ginen, embor beretik, sortuko dira besteak. Urruka hortan ira duten, zuait zardaskagazteak. certains rencent denit chimando caste hin tako fidel du charles chevide gain juge scaricaver etchevarne carmen diesmintegi eta gotson bargandiaranei iken aldetik dagun astiala dio siete beste utchimando baten ahamen batentako izanuncha